У нього собирались гості, і в його словах чувствувалася увєрінність. Між українськими прийменниками «у» та «в» нема ніякої різниці. Ми ставимо їх незалежно від змісту речення, а тільки додержуючись правила чергування голосних. Тобто, якщо попереднє слово кінчається на голосну, треба ставити прийменник «в». Вона взяла в нього книжку. Якщо на приголосно, тоді У. Він взяв у неї книжку. Від проти на проти. Це ліки від усяких хвороб читаємо в одному сучасному оповіданні для дітей. Так сказати по-українському не можна. Коли йдеться про ліки, треба ставити прийменник «проти». Ліки проти ревматизму. Українсько-російський словник Академії наук України. Прийменником «проти» користуються також для порівняння. Із сіл був багатий проти звичайного – смілянський. А також у висловах на означення часу відповідно до російських на п'ятницю под Новий Год. Пізно світилося проти п'ятниці світло, як у великодню ніч Коцюбинській. Та це сталося проти Нового року, живих уст. Він не питав більше, куди і чого я піду проти ночі. Скляренко Для, задля, на, про, під, до у кутку кімнати стояла шафа для одежі. Це тобі торбинка для книжок. Часом чуємо з уст і навіть читаємо в художній літературі. Чи це правильно? Ні, треба. Стояла шафа на одежу, торбинка на книжки. Чому? Тому що прийменник «для» буде слушний там, де говориться, що певна річ призначена для людини, тварини або для якоїсь ширшої потреби. Не для пса ковбаса, не для кицьки сало, Номес. Цю шафу батько купив для мене з живих уст, для загального добра, Коцюбинський. Зате, коли мовиться, що якийсь предмет призначено на певні конкретні речі, тоді треба шукати інших прийменників. Оце тобі торбинка на жито, а пляшки менше на олію, а більше на молоко з живих уст. Мішок на вугілля, одяг на свято. Українсько-російський словник Академії наук України. Так само треба казати поштова скринька на листи й газети, кошик на старі папери, миска на борщ, Кажуть у народі, що мішок піджито, одежа про свято і пробудень, книжка до читання. Навіть призначення якоїсь дії придається в фольклорі прийменником на. Не на те я запорізь Сігард розруйнувала, що в степи ваші широкі та назад вертала історична пісня. Прийменник «на» стоїть ще, коли йдеться про хвороби. Захворіти «на» що, а не чим. Занедужав «на» кір. Він заслаб «на» пропасницю. Словник з редакцією Кримського. Оце вже місяць хворію на очі. Прийменники «для» і «задля» часто виступають як синоніми. «Для тебе сина породила». Шевченко. «Задля нього зробила, – квіткоснов'яненко, – погляньте на руки мої, задля миру і щастя народів вони здатні на труд і бої, – олійник». Інколи прийменник «задля» набуває ще й значення пояснення причини, стаючи синонімом слів «тому що» через те «що». Макар Іванович брехав, що купив їх брошури – тільки задля їх дешевизни, маючи потребу в папері Коцюбинській.